Alltså, farsan, den här gången handlar det om din konsumtion av massmedia. Alltså. Du det är den som bestämmer ditt liv. Alltså. Hur du tänker, hur du känner, hur du handlar. Alltså. För i själva verket är du ändå ihop med en massa andra människor som läser samma tidningar, som hänger framför samma tv-program, bara ett, ett föremål för massförförelse utan att du vet om det. Alltså. Du manipuleras helt enkelt, farsan. Jag var ju ett jävla tjatande om att jag manipulerar ständigt igen Hur då va? Hör, jag ser ju nästan bara landskamper i tv Och för det mesta så skäller du ut mig för att jag inte läser några tidningar Hur fan ska jag då kunna bli påverkad av massmedia? Vem är det då som sitter och manipulerar mig? Farsåll, du, du måste lugna ner det alltså att du, Utan att du tänker, tycker och känner och handlar Precis som de bestämmer när de sitter och manipulerar dig genom massmedia i helvetet gör de Här sitter till exempel Putti var Varenda vecka och säger hon hur man ska tippa All right, jag hör på honom Men jag har aldrig någon gång i hela mitt liv Tippat som han har sagt Vad säger du de om det va? Fan du fattar ju inte det här du en annan grej alltså. Så fort det är mer än tre gupps i tv Då är det någon sån här debatt eller här, Så står det framför dem allihop En flaska ramlösa Och här snackar de truten ur led på sig Om reklam i tv Men nu ska apotekarnas min få hålla sig fram. Ja men, vad är det med det du farsen? När i helvete så du mig dricka ramlösa? Farse, vad, vad har det med saken att göra alltså? Jo det betyder att tv inte manipulerar mig ett förbannat duck Här kan jag ju lyssna hela mitt liv på hur Putte säger att jag ska tippa Men jag tippar ju aldrig som han säger va? Och hur ofta tror du jag har hängt framför Erlander och Hedlund Så jag borde ju hela mitt liv dricka ramlösa Så det skvalar ramlösa och öronen på mig Men jag har aldrig rört en ramlösa i hela mitt liv Och tänker inte göra det heller Alltså är jag inte påverkad Det är omöjligt farsen Vi övergår till pressen alltså Har du tänkt på hur hänt i veckan påverkar det Alltså, alltså Farsan, Varför läser du Hänt i veckan Ja varför jag läser det är inte så svårt Jag menar jag köper inte mamma förstår när jag är en fan Och sen sitter jag här och blädrar litegrann det... Ska det vara så märkvärdigt det då va? Det är ju en massa folk och tittar på Och den är inte som alla andra veckotidningar Med en massa småskollärare eller tandtekniker Som sitter och knäpper upp hela vägen Nej Först, där är vi framme vid det väsentliga Just det väsentliga förstår du. Du påverkas av den här helt i veckan utan att du själv vet om det. Alltså. Och det är det, så det är det massmedia betyder. Du vill ju ha det som de här människorna hent i veckan. Omedvetet alltså. Är du inte klok? Vill jag ha det som de här hent... Vad har vi i här? Titta här, titta här för den här jäveln till exempel. Disponent. Tror du att jag skulle vilja ha det som han va? Med den där en massa pandiler och soffgrupper, du är inte klok och en massa skit där va? Eller det här? <går> Tror du att jag vill rena på Ryttarbal på Strömsholm eller Knudsgill i Malmö eller Bröllup på Jakobs kyrka? Du är ju inte klok. Farsan förstår, förstår du. påverkas undermedvetet av det, alltså. Du förstår. Du vill på något vis nå fram, nå upp till dem där. Tysk äh, mig långsamt. Ja, men varför köper du just den här tidningen då, farsan? Den handlar ju bara om folk som det går bra för. Jag säger ju att jag köper det därför att mamma vill va? Och det trevliga med den är förresten att alla människor ser så in i helvetet. och läskiga ut i den De flesta är ju uppklädda då i frack och paradblåsa Och alla är fotograferade kvart i ett på natten När ordnar och frackflugor och paradblåsor och hela skiten Har kommit på sniskan och de är jättemosiga i ansiktet Och valkarna skvalpar utanför urringarna Ska jag säga hela sanningen så läser jag hem till veckan därför att jag är revolutionär Jag älskar att se överklassen lite på limonaden precis som en annan va? Jag tycker det är underbart att se alla människor som är snygga och vackra i veckosjonalen se ut som fan själv, hänt i veckan. Det går inte att snacka med det farsa. Var är klockan? Jag visst, för Det är dags för timmen. Sätt på tv. Håller de på som förra lördagen så kör de väl helt naket ikväll så man kan sitta och bli lite manipulerad igen, ja, man. va?